Jag hörde att du snart ska lämna stan Du behöver tider att tänka och andas ut Livet är en storm på öppet hav Vi säger bara välkommen Hej hej Nu är det stora stora religionsavsnittet som vi har längtat ja. och Och jag säger bara. God, god. Jag har tänkt ut. De tryckte ut ännu. Tänkars jag ska ha upp på det. Ja, ja om vi ska gå direkt på, direkt på, på huvudämnet. Hur, hur kom det så att du ser religion, religion på ondblad? Jag tänkte att. Ja. Han har köpt grönsaker. Äppel och grönsaker på Rocky, så Det, är ja, det, är det måste till tungt ämne, ja. helt enkelt. Väldigt tungt. Jag har ju en... Vad ska jag se? Jag har, en, jag har nio stycken. Religioner. Mm. Alltså de nio största religionerna. Det kanske också har staplat upp. Ja, delvis. Ja, men du får ju inte titta på din lapp nu, utan, utan... Om du kan jag säga om de, de nio första... Jag har ju också här två tvåa religioner extra, tror jag. Ja, okej. Okay, eh, nu tittar du på din nej, lapp. Nej, förlåt. Ja, eh, buddhism. Mm, men jag tänkte, om, om du tar ta högst upp det från... så. islam är störst. Uh, Islam finns ju med Men bara på andra plats 1,8 miljarder Okej, okay, då, då är det ju kristendom Etta ja 2,4 miljarder följare ja. Jag trodde och faktiskt Hur många är då protestanter Hur många är katoliker Eller hur många ben Och hur många är demokrater ja. <laughs> Och hur många är pingstvänner mm. Okej, okay. och sen har vi ju hindrism mm. 1,1 miljarder och sen, vad kan det vara mer? Indivism. Ja. Du sa, det var det första du sa. Buddhism? Ja. Och där är bara 500 miljoner. Inte ens en miljon. Oh, okay. Sen är det ju, ja. 5 till. Två kände jag väl till innan. Ja, okej. Okay. Och ändå är det, liksom, det är inga små grejer moon. Nej Jag säger på femte plats har vi Shintoism uh -huh. Utöver, Framförallt i Japan eh, 104 miljoner okay. Sikism. Uh -huh. Och det är väl Sikh uh -huh. Sikism i Indien 30 miljoner Judendom ja, ja, ja. 15 miljoner Är det så lite? Ja. 15 miljoner Ja, Judar Oj, oj, Ja, men det var ju en sektriktion som Ja, det var det 21 Taoism, 12 miljoner Och korean Shamanism, 10 miljoner mm -hmm. Okej okay. Men de fyra första kunde vi, kunde vi veta av i alla fall Ja, juden då började kunna, ja. men det här kunde jag inte Men jag har 2 200. Det är ju den klassiska stilismen och lodvinismen. Ja. Alkoholismen. Också. Ja, al al alkoholismen är ju som. Det är som uh, huvud. Ja det, ja, det här är ju förgreningar. Jag skulle Katolicism och ja. protestantism. Ja. Alkoholism. Ja, gott att bli religiös. Ja. Gamla då det är när har det blivit, har det blivit? Det är helt henne ju med alkoholism. Ja, jag har jag blir en alkoholist. Ja. <laughs> jag tänkte ja, det är bra. jag tänkte på ja, när det gäller uh, lite musik när det gäller det ja. lite... <laughs> Great great minds think alike. Yeah. Ja. också lite Ja men du, du kan man köra dina alltså. Ja. Vore tänkbart. Ja, 3 10 riktigt bra låtar med religiös titel. Ja. Och då då. Äh, ja. Då måste du. Du får gissa på grupp ja. Och, Ät, ha, ja. och har jag den med, då, då kommer det ko. Okay. Eller jag, jag kan säga, ja. Halleluja kan ja. Okej, okay, då tar vi. Church Not Made with Hands. Vej. Våge. Uh -huh. Från Pagan Place. Andra sjön mm, mm, mm. mm. Jesus Khan. Det är roligt. Ja! Yeah. Sen har vi My Sweet Lord. Mm. Jo, George Harrison Häng Gud. Är bara grön. Oh. Dear God. Det kände jag nej. Ecstasy, ecstasy. Ja, oh, ja. Losing my religion. Mm. Halleluja. Har du början? Ja, har jag igen. Och sen har vi, ja, två. I just found God. Nej. Ja, det är Waterboys också. Oh, Mycket yeah. Waterboys. Ja, det är mig. Alla grann portar. God only knows. Mm, beach Boys. God save the Queen. Men just det på God only knows, Så är det ett halleluja ja. Och en av God säger att det går in halleluja ja. Och så har vi Jesus Christ Ja just det Det är big star Ja det är bra Du fick 9, 1 och 10 Duktigt mm. Jag fyller på med eh, skulle prägensgudinna Ja Då tänkte jag den inte Olle på e. mm. e. Och så Friday, thank God it's Friday. Det, att, vem är det? Ja, men det är Love and Kisses, heter det de jag ser till Det, mm. det var en sån disco, disco hit. Mm. <coughs> Och så thank God for sending demons. Kärnan, kommer inte att vara för att... army, eller ja, just Klerus. det. för ma armé eller Klerud, jag också. Just. Det. Sen, alltså när vi tänker på, jag kan, jag, jag kan lägga in dem sedan. Om jag orkar. Men eh, vi, eh, det fanns en, en pastor som heter Lars, Lars mm. Åke Lundberg som gjorde en skiva en barnskiva 72 Vi sätter oss i ringen. Vi sätter oss i ringen och tar varand i hand Då var en låt den gjorde. Mm. Så gjorde de även med graven i klippan. Eh, jag ska lägga in den mm. den ska ljuda i i mm. bakgrunden nu. Mm. Men sen så finns det också en ett Uppsala band och det här, det här har jag ju fått genom min vän som Kristens kristensyk. Ja. Ett sexast av fyra stycken präst i i Uppsala som har ett band som heter Väger. Äh, mm. Och det, Werger, det betyder, det betyder någonting om okay. Och så gjorde de bara hans vår de låt med den texten. Två, två bra. Och den, den låten ska ju ljuda i bakgrunden nu. Kristens mm. cykel. Ja, det här, det, här, det här är mer, mer som pop. Ja. på aktigt Bra. Jag, jag har en... ett par... Ett par vitsar. Ja, ja det går vi Mm. Jag, jag, jag, jag kanske kan fylla på med två, med två band ja. bara när vi ändå pratar musik då har vi ju The Godfathers mm. och det svenska progbandet Gud överallan mm. mm. Jesus and Mary Jane det har du också jag var något annat Lords of the New Church det mm. they... är ja, just. det och naturligtvis The Lords the Church <laughs> ja <just> det är <laughs> det <laughs> det är kanske mest det kristet band ja vi måste kunna skämta om alla religioner. Ja, om allt och alla. Många muslimer på västkusten har då, då hört att alla heter ett i Göteborg. Ja. Vi har först med laddar ner något från mol molnet. Moses. <tryck> Moses. Visste du att Jesus var världens första astronaut? Ja, han var ju från Nazaret. <laughs> det låter bekant Sist i knacken på dörren var det två joggare De var från Je Jehovas Fitness Knut, vi ska starta ett ölbyggeri Det ska heta Christy Brood Även <laughs> det här bra Alkoholraserade ja. alkohol ja. eh, En muslim sa en gång att han hade koranen på cd När jag frågade om han kunde bränna en kopia Blev han arg Mm varför duschar påven alltid med badbyxorna på? Svar, har vi inte sett ner på en arbetslös. <laughs> det var en Och det är nästan samma tema. <laughs> du, du har säkert något på Nej, men det har jag inte med, med religion att göra. Men, tema arbetslös. <laughs> men, men varför har Michael Jackson så små... Så, är det så små Det är inte hans. <laughs> mm. eh, lite frikyrkor kanske mm. Och det är väldigt alltså Jag tänker efter Vad, vad fanns det i, i I Övik Om man tänker på frikyrkor så hade det Det fanns ju EFS EFS, ja och vad stod det för egentligen De som inte fått var riktigt Nej det Äh, äh, äh, nej vad det är för skillnad mot Philadelphia vad heter de? Philadelphia ja pingkyrkan fanns pingkyrka EFs men det är väl någonting med stift som så för stiftet eller så en och kristet ja ju ja. men och kristet mm. eh, missionskyrkan fanns ju det var där eh, Veda repa i missionskyrkan mm. eh, första första repet vad är du med Jovas jo, det finns ju Maranata Ja vad är det ja, Jag vet inte De räknas till nya karismat, karismatiska rör, rörelser Jag ska bara kolla om det fanns något mer Jag har det bland annat Men pingstkyrkan och pingströrelsen är nog olika Nej Metodistkyrkan äh var du... tror jag eller baptist vad är det för något då ja, det är, det är ju... något av de Tomas som vi kommer från, baptistkyrkan ja men, baptist. jo, men det fanns ju baptister också ja. uh... jag har aldrig lärt mig skillnad Jehovas vittnen gänget finns det finns ju 23 000 medlemmar den här låter ju verkligen år och det är mormoner de Jesu Kristi kyrka av sista dagens heliga Tacka vet jag alkoholismen Alkoholist turkarna. Men här Sicilias. Cecilia, Vännernas samfund. De har hundra medlemmar. Finns på att det är kväkare. Hur man man Ja, vet man man kväkare. Ja, det är pappiguta. Ja, <laughs> ja, mm. Nu Mormoner. Sen såg jag vad heter det? <coughs> vad heter det På ett Seinfeld avsnitt då hade, han hade någon tjej Men då kunde inte fortsätta träffas För de hade olika religioner Så därför skulle han konvertera till Leptiskt och ortodox Från judendom Nej men från Ja han, ja. Ja, han var en juda Seinfeld är juda ja. Ja. Eh, Men i alla fall så om de är judar. Alltså. Så vill han vara med Och alltså, prata med Från med, präst som var där så var det han, Eller det var två präster Och en han hade liksom en jättestor Happ på att ha hatt nästan. Så frågar han, liksom, ja, men varför vill du bli kristen? Eller varför vill du komma till den här religionen? Och så börjar han hålla att Ja, i dessa tider så har man mycket funderar på. Ja, bland, bland. Mm. Men vad är det vi gillar mest Mest inom liksom in, in vår religion? Ja, titta här. The hats. <laughs> Hattarna <jag> tycker. <laughs> Han, gillar... han ville vill bara gå med för att bli ihop med tjejen. Ja, ja ja, det var det som var grejen. Ja. Det är en bra anledning. Ja det här har man inte. Ah är heller med så jag säger med dig, få man få vara med klubben nu. <laughs> nej du ska läsa med böcker och så kommer du se ja. Okay. på det. Ja. Ja. ja. Nej, men har... har du med på religion? Ja. Är du är du uh, nej. Är du döpt eller att säga? Konformerad? Ja, jag är både döpt och ja, man, ja, måste... man måste ju ha döpt för att bli konform. Men att just att vad heter det, det med konfirmation det var ju någonting som de flesta gjorde. Det var ju ja. en rolig grej liksom, som en aktivitet. Ja, sen, ja men jag var jag känna mig tvungen. Man. Ja, men då var det många som hade gjort det. Och så fick man ju, vad heter det? Vi åkte till någon sån här läger i Sachsnäs ja. som man fick åka på. Okej, vart det är sponken då? Alltså. Knappast. Det var gammal då, då, då var 14, tror jag. Sen på, på spåret och... Vad äh, vet du, Patrik Arves och han hade på språkresa. <laughs> ja, ja. Vad lärde du då? Han supa tätt idag på raken som mindreårig. <laughs> han ses helt roligt nu. Supa. Ja. <laughs> ja, sånt, sånt där de super. Ja. Ja, men alltså religion, är ett tungt ämne Och jag tycker att vi Snacka om, vi... om sammanfattningen på, på en kvart <laughs> Det är fantastiskt bra Vi hoppar över till, till, till nästa ämne Och nu är det du som drar Nej det var jag som läste sist Ja då är jag Det Finns ju några lappar kvar? Ja Det är mycket spännande att se vad det kan Och det kan vara att du har i nya lappar Ja nu ska vi se. Från religion till... Till knas. Knas. Okej. Okay. Det var sin lappkast. Ja. Byter du ut N mot ett L, det blir Klas. Fan, <laughs> det kan vi... Det kan väl tolka in om man vill... Nej, men det... Ja, men jag ska inte säga någonting om det nu. Nej, men det finns mycket att det. Knas. Knas. Det finns mycket om knas. Vet du vad jag tyckte du sa? Knas. Vet du vad jag tyckte du sa? London. <laughs> ja, nej men vi, vi tackar för no, det Halleluja.